Jag har alltså inte nått att få palmer som var svensk statsminister. Jag hade inget som smärtsamt resultat än de gjorde. Nu ska vi ut på röva, trodde jag. Vi ska ut och röva. Hallå lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmer Podden, en podcast. Om palmemålet. Jag heter som vanligt Johannes Finlaugsson. Jag finns på Twitter. Jag heter Atjohubben. Ni får gärna följa mig där. Idag så sitter jag i en lägenhet i Akalla. för att prata med dagens gäst som är ingen mindre än Branne Pavlovic. Hej. Tjena. Tjena. Lägen. Jo, det är bra. Gott, gott. Tack för. Få komma hit. Eller du kommer ju hem till mig, men får vara med på podden. Ja, och tack för att jag fick komma hit och träffa dina katter. Ja, är lugnt. Min humana sida. Ja. En av ja. de få. Att jag tycker om katter. Ja, hur många har du nu? Tre. Med eh, bra namn. Ja, jag är stolt över namnen. Vad är det den första heter Margarita, det är inte efter drinken eller pizzan, utan det är min, en av mina favoritböcker, Mästaren och Margarita. Mm. Bra rekommendation till alla att läsa om ni inte har gjort det. Sen Zeppelin heter killen som är hennes son, efterledd Zeppelin. Och sen tjejen som är Zeppelins syster heter Charlie, och det namnet gav till jag. <laughs> jag tycker inte det är så coolt liksom Ja, vi ska komma in på ett, ett spår här som vi brukar i podden, men det kommer lite senare. Först så ska ju eh, listorna få lära känna dig lite genom mm. att vi går igenom lite formalia. Och ja. då börjar vi med namn. Branne, Branislav Pavlovic. <laughs> det är inte tre namn då. utan det är ett smeknamn. Det första är ett smeknamnet, är det. <laughs> det är smeknamnet och ha? sen. Branislav, det, det är det svåraste namnet att uttala i Sverige. Alltså. Finland efter, som brukar vara ett klurigt också för folk men Ja men det, det är efternamnet Betyder brannislam Det betyder skyddaren av tron Eller själva firandet i tron Alltså okay. slava det är, är, hel, alltså, är helgona firande Så skyddaren okay. Ett väldigt religiös namn för en väldigt oreligiös människa <laughs> Fast det roliga var att det var jag själv som listade ut det under en av mina psykoser. Där jag var väldigt duktig på att hitta kopplingar som inte fanns. Och så här. Och då så jag bröt då? ner ordet liksom. Okej, okay. och då hittade att du att det skulle vara en beskyddare och började då liksom <laughs> hitta psykosen tänka att det skulle vara <laughs> ja, jag var en jag <laughs> Ja, det är grönt då. Jag stod utanför kyrkor och såg till att ingen skräpade ner. Det några goda en god Vad har för gott i samhället? Ja. Uh, hon har kända alias. jag du har gett ett redan nu? Mm. Uh, jag har nog rätt många, men uh, de sägs oftast bakom en rygg. <laughs> <laughs> Nej, det tror jag inte. Jag tror inte. Uh, Joker brukar väl bli kallad för att uh, jag är ond och twisted som man. Mm. Yeah. Vem kallar det? Det är främst Ahmed. alltså Ahmed Bärn som också är en komiker. Då för. Mm. Men det är väl främst Joker och så kallar han mig för Shrek ibland. Okay. Shrek, ogre Shrecken. Ogre Shrek, alltså ogre Shrek. Ja, väldigt mycket monster liksom. det, är, det är inget snällt. Mm. men du, du använder hon inte för dig själv? Du tar det som, <laughs> som komplimang. Jag pratar inte om mig själv i tredje person. <laughs> Shrek is not happy now. <laughs> ja, född. Född på Sankt Eriks sjukhus 1837. 1982, 6 november. Men det här vet jag för att... Min mamma pränta in dig i mitt huvud. <laughs> Påpekar också att du var en svår födsel, eller? Ja, ja, jobbigt att jag ens kom till. Liksom, <laughs> <laughs> Okej, okay. bra påminnelse. Sånt ja. eh, och du är uppvuxen eh, här i Akalla? Ja, jag är uppvuxen i Akalla. Jag har bott här hela mitt liv. Tre år hade jag en kort session i Husby. Mm. Eh, sen valde jag att flytta tillbaka. <laughs> mm. Husby som ligger då för folk som mig som inte kan Stockholm så bra ligger jätte nära här också. Ja, det är stationen efter. AK är väl slutstationen på den blåa linjen och lättast att förklara. Okay. Och det är oftast den linjen man tar om man åker till Friends Arena eller Råsunda. Men du var ute i en i Husby under kavallerna? Mm. E <laughs> ja, jag var ute där som... Martin Sonnebis guide som man får när man åker till typ, så här, Rio de Janeiro eller någonting. Ja, jag såg det på Twitter när det hände. Det var så väldigt roligt ut att Sonneby började live-rapportera om att han skulle ut till Husby för att kolla läget i stort sett. Ja. Och du blev rädd för hans liv i stort sett. Eller du ville beskydda honom. Så du ja. åkte dit och, och, och hjälpte honom lite. Ja, men det är väl det vi gör. Så här. Antingen beskyddar vi eller så beskyddar någon sig från oss. Så. <laughs> Men jag tycker om Sonne B och jag vill inte att någonting skulle hända om honom. Liksom. Okay. Så jag trodde att han skämtade först. Mm. Alltså, jag trodde inte på riktigt att han skulle komma ut hit jag tänkte bara, nej men han skämtar. Mm. Eh. Sen när han fotade liksom, bilden på husbetavlan i tunnelbanan då fattade så okej okay, han är här på riktigt. Mm. <laughs> det var rätt jobbigt, jag jobbade dagen efter. Liksom, så, ja. <laughs> så det är ledsen att jag är lite sömnig på idag. Jag har... Eh... Beskyddat en komiker. Ja. <laughs> jag räddade hans liv igår. Ja. Eh, vad är din eh, sysselsättning? Eh, min sysselsättning är... Det, det enda jag kan säga är... Eh, jag, jag är key account manager... På, på ett företag. Eh, jag, kan, jag kan inte säga vilket företag jag jobbar på. Okay. Eh, det är inte att jag skäms för det, Men främst... Eh, jag vill liksom hålla de två sakerna okay. separerade. Men, men key account manager... Det låter som ett bra jobb, jag har aldrig lärt mig vad det är. Men det, det låter... Är ja. det ett bra jobb? Det är ett bra jobb, ja. det är det. Jag, om man säger så här... Jag, alltså det är, är väl stressigt. Mm. Alltså det, du har en... Inneliggande stress. Eller inneboende kanske. Men utöver det... Själva jobbet, liksom det jag gör... Det är, det är ju... Jag pratar... Snackar lite skit. Mm. Vårdar mina kunder... Skaffa nya kunder och uh, tjäna väldigt bra med pengar. Ja, okay. <laughs> det är väl det viktigaste. Liksom. Men, uh, ja. Vad använder du pengar till? Mer en kattmått? <laughs> Kattsand. <laughs> så bra lönsvarar du med båda grejer. Ja, uh, alltså jag, jag, är väldigt, uh, jag är en väldigt oterstrabbad människa så pengar går åt uh, oavsett uh, hur mycket jag tjänar så är det inte mycket kvar i okay. slutet av månaden. Så det är alltid någonting som händer... Idag drog jag och käka en väldigt dyr brunch Jag fick böter på tusen spänn <laughs> Annars har jag, liksom, jag fick den här balkongdörren för 3-6 eller någonting för förra månaden För att kunna komma ut på vind. Jag, alltså jag säger, key account är ingenting mot en låsmedel De känner bra så. <laughs> ja. och sen, men då, Det är din sista ditt riktiga jobb så att säga. Men sen är du komiker också på kvällarna Ja du, som Batman ja. <laughs> <laughs> uh, Och Du uh, har en podcast med, med Ahmed uh, mm. bland annat. Vad, heter, vad heter podden? Den heter BC Pod Och uh, hela vår Alltså vi är inte vi, vi, är, vi ser oss själva Inom citationstecken då Som en humorgrupp mm. Men uh, Egentligen är det bad company Och så kallar vi oss egentligen för Alltså BC Buds Som är en ordlek på British Columbia En marijuana sort Som är väldigt populär En gång ja, Det fick väl sitt rykte via Hells Angels Och de som verkligen laborerade med den drogen Men det är en ordlek på, på marijuana Någonting som ja, Vi båda har Haft vår beskärda del av Om vi säger så okay. Och sen anser vi att vi är dåligt sällskap det är inget sällskap man, man sätter sin 18-åriga unge med. Liksom. Mm. Mm. Nästa fråga på, på formalia listan. Har något kriminellt förflutet? <laughs> <laughs> mm, ja, ja det har jag. Mm, jag har blivit dömd faktiskt två gånger för våld mot tjänsteman. Mm. Samma brott två gånger år, alltså. Samma brott båda gångerna med ordningsvakter också. Du lärde inte läxan första gången? Nej, att man inte kan vinna. Nej. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag skulle dock vilja påpeka att båda gångerna var jag oskyldigt provocerad utan mm. vakterna. Och även oskyldigt dömd för... Alltså ja, alltså, egentligen, ja jag blev egentligen misshandlad två gånger utav ordningsvakter och blev dömd. Mm. För jag har faktiskt en rutin om det här men ja, vad som man säga det? Är, om det är svårt att få en polisfält så är det precis lika svårt att få en ordningsvaktfält. Mm. Det är ingenting jag är stolt över på något sätt liksom, men ibland... Men, det var, men var du... Du gjorde motstånd och fick in någon smäll liksom så det var det därför de anmälde... Ja alltså. eller, vad man säga? Jag har ju fortfarande en, en instinkt att försvara mig själv. Så om någon slår mm. till mig så, så försvarar jag ju mig själv. Mm. Jag vet inte hur djupt jag ska gå in på det här utan att liksom förstöra... Jag har nog inte någon, någon positiv bild av mig. Men andra gången jag blev attackerad då var det, då var det fyra vakter som flög på mig och liksom mm. hade stryptag på mig. På marken större plan. Då, då tog jag faktiskt tag i anna vakterna. Och kramade honom. Och gjorde en Tyson. Mm -hmm. <laughs> Så jag, jag bett av en del av hans öra faktiskt. Oj, Så jag är väl barbarisk och livsfarlig egentligen. Men... <laughs> Men du är också en snäll kattägare. Ja precis för, Bara för att hålla skenet uppe Väl anpassade Sen Volvo V70 också ja, ja. Fint på det ja, ja, ja. Men det är som Mike Tyson hade sina duvor Precis Duvorna och Ja Mycket, mycket tabletter Jag käkar i och för sig ingen medika Medikation överhuvudtaget så. Ingen medicinering alls är det ett val du gjort eller är det bara att du inte behöver det? Nej, jag behöver inte det. Nej. Alltså, jag... jag, jag nu jävla vad personligt jag blev här. Nej, men det är nog rätt känt ändå. Men jag, jag har haft, jag haft ett par här psykoser. Det är som som man säger, man lär sig inte av sina läxor. Jag är mm. fem. <laughs> ja. Sjätte gången tänkte jag, äh, men det här börjar bli rätt jobbigt faktiskt. Mm. Men då har jag haft medicinering mot psykoserna, men... Mm. Den gör saker med en hjärna Som man kanske inte uppskattar liksom. okay. man, man blir väldigt eh, alltså jag skriver väldigt mycket Alltså mm. inom stand-up eh, Jag jobbar ju med mitt material i princip Om inte varje dag i alla fall, varannan eh, Och det här är medicin Som gör att du blir emotionell, emotionellt Passiv liksom. mm. Du har inga oh, känslor cool. ja. mm. eh, Och det är väldigt svårt Att skriva Stand up på, och liksom på, på en sån sån medicin liksom. mm. så jag, jag, har inte, jag har inte använt den Men jag är liksom fullt frisk Men när du fått dina, dina så Har det varit bara trevliga grejer Som att du <laughs> stått utanför kyrkor och <laughs> Jag har faktiskt aldrig varit våldsam Under mina psykoser mm. Främst för att jag har varit så paranoid mm. Så det har ofta slutat med att Först har jag låst alltså jag har inte vågat lämna huset till den punkt jag inte vågar lämna rummet egentligen. Okay. Så pass liksom, paranoid och rädd. Man ser verkligen mönster mm. som inte finns där och tror att verkligen... Jag vet inte om du har läst American Gods. Uh, Nej. No. Det är en väldigt bra bok. Den boken skulle vara en bra beskrivning av mina psykoser. Där man mm. tror att allting talar med en. Liksom. Okej. Okay. Så det, har det varit samma... Gång. Alltså samma grej varje gång? Nej, jag har haft olika, olika, olika. Okej. Okay. Men så är det, det olika grupper du tror ute efter också? Ja, eller? precis. Första mm. gången var jag ju rätt nära in på julen. Ja. <laughs> så det är rätt logiskt psykosen då. Det får man ändå ja. ge min hjärna liksom. Jag trodde att jag var Jesus. <laughs> ja, det trodde jag på riktigt liksom. Och jag var såhär, shit... Jag... Jag tror att Tomten skulle döda mig. Andra gången Tomten så... skulle döda. Dig ifall han var lack på. Att... Alltså, att han vill ha julen tom... för sig själv. Att <skratt> sig <från> och... <skratt> typ. <skratt> eh, andra gången så var tror jag, jag var min Matrix. Eh, då är det ju riktigt jobbigt att ett tullnat barn. Sen tredje gången då, den, den kom inte så. Den var rätt kort. Och även fjärde. Fjärde trodde jag att jag eh, skulle vara med i Big Brother. Det var när alla komikerna var med i Big Brother. Ja just det, det var en och, säsong där. Och då hade två sekunder psykos i Big Brother ja, så jag garvade att För jag bara shit vilka jävla retards. Ja. För det var ju jag har listat ut vad det här är såhär. Jag har listat mm. ut vad det här är, de övervakar oss så här. Det är väl något som heter, um, vad är det heter, efter den här Jim Carrey filmen. Eh, the Truman Syndrome. Ja just mm. det. Att man tror att man är med. Ja. och de hade ju lite rätt, för de var ju med i en sån. Ja, <laughs> precis. Men eh, sen de att allt <laughs> Men de hade ju sökt i den här serien också. Det är det som är det, det motsägelsefulla. Men ja. under den så fick jag, men det var ingen så här speciellt. Eh, ja, men det var de två första som var. Mm. De andra, det, var, de, det, det tog väldigt snabbt. Det gick fort att återhämta sig. Okay. Men sen vet inte jag, hade liksom. Jag är väldigt orolig härt att det är väldigt lätt att få Alzheimer och sånt där efter psykoser. Alltså, man får anlag för det. Så jag vet inte hur mycket jag har skadat min hjärna än så länge den är funktionell. Mm. Får hoppas i några år till. Du får nyttja den så länge den bara Ja, går, faktiskt. Den ja. eh, sista frågan på formalen är ju, som vi snullat vid nu kanske då. Mm. Eh, om du anser dig själv mest vara en ensam galning eller en del <laughs> av en konspiration. Jag skulle nog vara den ensamma galningen mm. En skulle... ensam galning som tror att andra är en konspiration mot Ja, mm. i princip mm. det, det har jag nog Det har nog trott rätt länge mm. <laughs> Ja, absolut Men är du mycket för alltså, Även när du inte är skotisk, Alltså Är du mycket för att, att tänka Tror du det pågår mycket konspirationer I, i samhället som, det här, som man inte riktigt har koll på mm. Mm. Alltså jag tror inte att det pågår några konspirationer mer än, liksom, att eh, jag, jag tror väldigt mycket på George Carlin om jag får dra en humorreferens mm. att säga eh, the the stack is rigged skulle jag väl vilja säga mm. men att säga att kalla det kallar för en konspiration, eh, det tror jag inte mm. Folk med makt hjälper varandra att behålla makten. Helt Precis, de Men de ju... behöver inte alltid göra det så jävla avancerade. Ja, vissa the, the, it's a great party and we're not invited. Mm. Det, jag tycker den kommentaren är rätt... Ursäkta, det blir jobbigt Jag tycker den kommentaren är rätt, uh, rätt bra faktiskt. Ja. För det är ju lite så, liksom. Att det, det, är ett, det är en liten kärna där uh, som är väldigt svårt att komma in i, liksom. mm. Som har det jävligt gött. Ja. Till på dem. Faktiskt. <laughs> Men om vi ska komma in och på vad den här podden handlar om i huvudsak annars Så gör jag det med frågan Brannislav Pavlovich alias Branne alias Ogre Alias Shrek Var befann du dig natten mellan den sista februari och den 1. mars 1986? Jag befann mig då i, i, i min lägenhet i, Eller mina föräldrars lägenhet då, I Akella borggatan 4, det är en som kan säga utan att de blir rädd för att någon kommer utföra någon händakon mot mig. Jag hade en barnvakt, det vet jag. Det var min mormors syster. Och det var rätt soft, vi fick alltid vara vakna. Alltså, vi behövde inte gå och lägga oss tidigt utan man kunde alltid lura henne. Till att stanna upp. Men det, var, det, är, det är mitt alibi Hon är ju tyvärr död nu Så hon mm. kan ju inte styrka det här Om inte du har ett medium med dig Nej, mm. Men där var jag Men mm. min, min pappa jobbade rätt nära Där det här hände Men han är också död Så vi kan ju tyvärr inte fråga honom Han sa ingenting på dödsbädden i alla fall Det var inte så här. Jag har det. Och sen bara Det blev aldrig en sån liksom, så. Men han jobbade faktiskt på hotell Amaranten Riktigt så nära var det inte Men han cyklade mellan Amaranten och Östermalm Och han kommer liksom ihåg Han var liksom förbi den här avspärrningen När det hände liksom så. Men jag tror inte att det var Nej. Men du var då alltså tre eller fyra vad blev det? Fyra, fyra, eller? År. Ja. fyra år Fyra år men det, du kan inte minns något från just då Men du har hört sen efterhand Vad som att dina föräldrar var, Och jobbade och, ja, Eller precis. minns du, minns du liksom när du hörde om, om det? Alltså jag minns Att min mamma grät mm. Hon var en väldigt känslosam människa hon har, hon har gråtit Även när prinsessan Diana dog Den mm. händelsen kommer jag ihåg Mer än själva palmehändelsen Men ja. jag förstod inte riktigt Varför hon grät Okay. För, för senare Men sen i och med att liksom, Skola och sådär Så har man liksom blivit misshandlad Med, med, med den här liksom. och <laughs> Då liksom återskapar man Kanske scenarien som inte fanns mm. där Men jag, jag, liksom, jag kommer ihåg den lägenheten och så här, Minnet återskapar Kanske någonting som inte fanns där Men mm. jag kommer ihåg hur hon grät liksom, hela den hon var, hon var En väldigt känslosam människa Ja mm. äh, så, det var inte att hon, eller tyckte hon särskilt om Palme? Eller alltså hon gillade var... Palme, jag, jag tror mm. alla så här. Jag tror speciellt Damerna tyckte väl om Palme mm. liksom. <laughs> Jag vet inte om det var för att han var snygg eller något, Men han var väldigt, väldigt karismatisk I alla fall mm. Och sen, jag menar hon var uppväxt i Rinkeby Och liksom bodde man I, i förorten liksom, hon, var, hon är ju en -tal, 60-talist men växte mm. upp under 70-talet i, i Sverige. Och då, då blev man ju imprentad med den här socialdemokratiska doktrinen. Så hon mm. älskade väl honom. Eh, min pappa gjorde inte det. Okay. Eh, han hade väldigt svårt för socialism. Men hade han inte samma bakgrund då? Uh, växte upp uh, där eller var... Uh... Nej han växte ju upp i... Han kom till Sverige när han var 21 år gammal. Och han kommer ju från en helt annan typ av socialism. Ja. <laughs> från forna Jugoslavien. som eh, Ja, höll makten på ett helt annat sätt kanske. Mm. Eh, inte för att jag tycker att det är så stor, så stor skillnad mellan liksom, under så st storhetstid, Men eh, liksom den maskinen, apparaten som var där. Mm. Eh, om man ska bryta ner den. Sen absolut eh, att det var demokratiskt. Och, liksom, han släppte ändå makten. Ja, de hade eh. andra metoder för att... Ja. Eh, men lite schistra metoder för att ja. bibolla kontroll i samhället. Kanske. Absolut men min pappa gillade pengar i grund och bort. Okay. Så han ville tjäna pengar. Ja, han ville inte betala skatt. Nej. Ja, alltså, han, han, jag tror inte han hade någonting emot att betala skatt, men jag tycker. Alltså, jag, jag tänker så här, under den tiden, alltså 70-80-talet, då kanske skatten var mer rättfärdigad. Som mm. är alltså tanke på välfärden jämfört. Med. Ja, det byggdes ju upp äh, saker väldigt mycket. Ja, men om man jämför det med idag där vi i princip har sålt allting som har, har byggts upp. Mm. Eh, dels att så här, folket har inte fått tillbaka de här pengarna. Eh, liksom, det här är ju investeringar som är gjorda med, med, liksom, med skattemedel. Och, mm. liksom, eh, så tycker jag ändå att det är ett bevis på att liksom, socialdemokrati är ju bogus. Liksom. Att de liksom nu har... Men det är ju skillnaden, alltså man kan ju tycka att socialdemokrati var bogus då eller nu, mm. att de, så länge de, om de inte hade sålt ut utan behållit det statligt så hade det ja. kanske varit en annan grej att Det är väl, det är väl Allians, alliansen mycket som, som privatiserat, men sossarna har ju varit med på det tåget. Sossarna har ju privatiserat egentligen mer än, än vad, vad alliansen har gjort bland annat tunnelbanan i Stockholm är en socialdemokratisk liksom motion som har privatiserats och det är liksom även vägtullarna som, som de liksom satte igång eh, och hur man slog ner den folkomröstningen alltså där det var liksom ett, ett nej och då, då försöker man hitta en, en liten gömd paragraf där bara Stockholms City ska rösta men de gick ju ändå igenom liksom. men ja, ja det, det är säkert en bra ideologi för de som tycker om den jag, jag känner bara att jag tycker att vi behöver prova något nytt liksom. Vi behöver något nya Och vad skulle det vara? Jag vet inte, jag, jag tycker så här, Alltså man kollar igenom historien så här, Först avvecklade man kejsaren Sen avvecklade man religionen Och det som finns kvar egentligen idag Är staten och det är väl det sista Som ska avvecklas liksom. okay. Jag ser det som en religion ja. i princip. Men ska det vara liksom Anarkism, den starka överlever Ja Alltså jag tycker det. Jag tycker det ska finnas skola. Alltså jag, jag, vet inte, jag, jag tycker faktiskt Liberaldemokraterna trots att Alexander Bader är, är med där så tycker jag faktiskt att en medborgarlön är... Jag, jag vet inte. Jag skulle, alltså, om man skulle leva minimalt och liksom slopa hela marknadsekonomin totalt, mm. liksom, där det inte är ett köpesamhälle utan liksom, där man främjar innovation istället och frihet eh, som vi inte har idag så tror jag att ett samhälle har utvecklats på samma sätt som, ja men kolla på till exempel Da Vinci eller liksom de, de, liksom de här genierna som fick där utrymmet. Alltså jag menar hade, hade Da Vinci levt under vår tid, han har ju suttit på psyket nu liksom. Han mm. hade ju inte funktionerat i det här samhället liksom. Så det här samhället är uppbyggt för, för, för få egentligen. Alltså som kan liksom, mm. som klarar av att bli doktrinerade in i, i, liksom, i det här hamsterhjulet som vi lever i. Det tycker jag är, det, det, Och de som inte klarar av att leva i det här hamsterhjulet... Ja, vad, vad gör de liksom? De Antingen sitter de på, på psyket eller blir psykopater, mördare... Flyttar till Indien och kramar träd eller någonting liksom. Men jag menar bara liksom, det måste finnas någonting mitt emellan. Det behöver inte vara så extremt liksom. ja. Men det var väl en grej som eh, Palme höll på att eh, införa medborgarlän. Men sen så blev det sånt kompakt motstånd. Ja, men jag Så tror inte jag det, liksom. det funkar inte i, i en marknadsekonomi. Alltså en marknadsekonomi, du ska ju ha konsumtionen. Liksom. Mm. Det är ju den som är konsumtionen att pengar hela tiden sätts i rörelse och i princip att du le lever utöver dina egna medel, alltså på krediter som egentligen också är en förslavning av, av människan. Liksom. Du, mm. du har lån och krediter som gör att du, du inte kan Lufast. leva utan att jobba. Mm. Liksom. Uh, och du, du kan inte leva utan att jobba i Sverige. Mm. Och i väldigt många länder liksom. och, och sen liksom det här, den här tävlingen som, som har funnits i Sverige sedan innan marknadsekonomin infördes. Alltså den här, vad ska man kalla det här, svenska, svenska avundsjuka liksom. Bara, fan har han köpt en, en ny tv? Ja men då går jag och köper en imorgon liksom. Och, liksom mm. Den här tävlingen mot en sebb. Vem har mer? Och liksom, bara kolla över. Behöver jag en ny tv? Det spelar ingen roll grannen har köpt den. Jag behöver också en. Det är bara frågan liksom, hur man skulle kunna, om det skulle gå att förändra och det skulle funka. Det har ju aldrig funkat så bra när länder bestämmer sig för att nu ska vi göra något helt nytt. Nej. Då blir det alltid på bekostnad. Det finns rätt många som inte gillar det. Ja. Och då blir det alltid våldsamheter och... Men man kan väl säga att globaliseringen har varit på gott och ont. Mm. Men indirekt har den ju gjort att man är väldigt beroende av väldigt många olika saker i en ekonomi för att fungera. Du kan inte bara stänga dina gränser och bara, okej okay, men nu ska vi leva på vår egen liksom, på vår egen jord. Det är väldigt svårt. Du har ju industrier här fortfarande som är väldigt beroende av import. Mm. Jag, jag tror på små, alltså jag menar bara liksom, det vitala hos en människa vad det behöver för att överleva, det är mat vatten. Mm. El, ja. ja be, be det var du be be behövde. Ja. är du Ja, en liten kartong, liksom. Ja. Men eh, vi får se om det kommer sånt eh, nåm skiftning. Så Jag har Jag har startat parti snart också. Ja. Och, eh, vi så vi som där, inte är, vi som är Alexander Bard, men ändå. Eh. <laughs> men ändå har samma idéer. Ja. Slipp Alexander ja. partiet. Om vi ska komma in på eh, veckans spår mm. så är det, med reservation för uttal, mm. Ostasja. <laughs> ja. Är det ungefär som man uttalar? Ja, Ostasja. Ostasja. Mm. Eh, som ju då är... Eh, när, när jag tillfrågar dig om detta på Twitter så eh, <laughs> lade du in en brasklapp om att eh, det kan vara lite farligt. Eller inte farligt, men eh, eh, att du som serb ska ja. prata om den här... Eh, jag förostar sig alltså en kroatisk nationalistisk fascistisk gruppering, eh, eller vad man ska kalla det. Parti uh, var de väl från början, eller? Ja, no, det var inte ett parti. Det var, det var ett parti som, som var lite extremare och eh, ansåg. Eller, inte ex alltså, allting sätts sig i olika kontexter beroende på vems sida av historien man läser. Men det handlade väldigt mycket om att kroaterna var väl väldigt förtryckta efter Första världskriget. Och det partiet som liksom satt. I, i det serbiska parlamentet alltså väldigt mycket av den politiken skedde i Belgrad det hade varit en dödsskjutning väldigt skön, skönt sätt att en debatt på i alla fall dödsskjutning i parlamentet efter det så bröt sig liksom de mest extrema kraftarna ur den här och ansåg att Ja men indirekt försöka ta liksom vinna politiken med våld egentligen. Mm. Det var väl så de, så, så de startade från början men, men det är en konsekvens av Men de östersöker under någon gång den slutade 20-talet Ja jag så, tror då? 31, 31. Om, om jag minns okay. minner mig rätt. Jag tror jag läste lite om det går också. Men mm. eh, Alltså i grund och botten Det är ju liksom vad man sätter för, för print på. Alltså jag måste bara bara liksom, innan, innan vi fortsätter prata om det här mm. så, så i och med att Det, det, är, ju, det är väldigt svårt att eh, Som serb i och med liksom Den historien som har funnits det, det finns ju väldigt många Många saker som liksom skulle kunna göra De här två folkgrupperna Upprörda mot varandra Jag vill bara liksom understryka att jag absolut inte är En national, serbisk nationalist mm. eh, för det första, för det är väldigt vanligt att folk tror att man är liksom... Mm. Jag, jag tar väldigt stort avstånd för kriget på Balkan. Jag tar väldigt stort avstånd från liksom den diktaturen som var där. Eh, och jag tror inte på nationalism överhuvudtaget. Mm. Alltså jag tycker att gränser ska vara öppna. Liksom, allting är vårt egentligen. Men eh, alltså jag menar inte serbernas vårt utan menar, <laughs> <laughs> mänskligheten. Liksom. Mm. Lite som indianerna liksom, i, i USA liksom, man kan inte äga mark. Liksom. Men liksom bara för att understryka att jag är inte är partisk i det här. Utan man bara ska bryta ner det rent historiskt. Så absolut. Det, det här var liksom frihetskämpar från början. Mm. Som liksom, det, det har funnits i alla liksom, civilisationer. Liksom, en, en typ av frihetskämpar. Och, mm. eh, så som de. De är ju fortfarande. Alltså, de, de är ju från romerska sidan. Det var ju så liksom, hela Balkan delades upp från början. Så det var besanterna som delade upp det med, med romarna. Ja, och gränsen gick väl där mellan liksom, det som idag är Bosnien. Eh, sen kom turkarna eh, och liksom, tog en stor del av Balkan. Eh, och eh, ja, det är liksom så islam kom in på Balkan från första början via turkarna då. Eh, och, och kroaterna hade under andra världskriget, ett, eh, ja men de samarbetade i princip med, med fascisterna. Mm. Och det var Ustasha som liksom... Det, det, det är väl där de gjorde sig främst kända, liksom. Som, som ja, men... Som en grupp, liksom, ja. tror jag. En väldigt våldsam... Alltså, de var, de var som sagt... Alltså som eh, Mussolini i Italien, Hitler i, i Tyskland, Det var på den sidan. Ja, ja. ja de, de var ju liksom de, de var ju de, de samarbetade med dem. De hade liksom koncentrationsläger i, på Balkan, mm. eh, i princip i samma system som liksom, tyskarna hade i Polen och liksom mm. eh, det man gjorde är, det är liksom en etnisk gränsning. Mm. Eh, så ja, alltså det är ju känsligt att, att, att prata som serb om, om Ostarsö Men mm. eh, liksom, jag, jag, jag har ju förfäder som har varit med i varenda krig mm. i, i princip alltså som, Och alla krig är för sitt land, alla har sina egna historier Men eh, det man kallar liksom, under själva Balkankrigen under 90-talet Ostarsö och liksom, det man kallade för eh, Som utförde hemska dåd på Balkan det med modifikation, man har tagit någonting som liksom... Ja men, det, det, det någonstans har det varit hjältar för de folken liksom. Mm. Eh, och sen ja, gjort något helt annat. Med. Man använder det namnet för att ja. skapa nya, nya gruppering. Men eh, Osterkär betyder också betyder upprorsman. Eller sånt? Ja, eller upp, ja. Eh... uppror med... med... Med våld till och med tror jag. Okay. Eller... Men de var ju då, alltså, eh, de har förekommit i palmutredningen av lite olika anledningar. Bland ja. annat då att eh, i första förhöret med Lisbeth Palme tror jag. Så frågar de henne vem som kunde ligga bakom detta. Mm. Och en av de första hon säger spontant det är Ostersjö. Jag har till och med för mig att napolisen polisen <gör> dit när palmen hade blivit skjuten. Att hon skrek Ostersjö, Ostersjö. Ja. Har jag för mig? Ja, jag tror jag hört det någonstans också. Ja. Men det finns ju li alltid lite olika... Mm. Uppgifter om sådana saker Men att det förekom väldigt tidigt i alla fall Som ja. förslag från henne eller, eller misstanke från henne Absolut, men det var för att det, det var ett Dåd som hade hänt i, i just Stockholm där en jugoslavisk Diplomat hade blivit skjuten Ja, men det var ju ett bra tag tidigare Det var ju 71, 71. Men det, det har med Det var väl ett av de få politiska dåden som skedde på svensk mark under ja. den tiden. Och jag tror det är därför det har liksom... Det hände väl inte så mycket i Sverige under... Nej, ja, det var ju då 70-talet som det kom liksom. Och såna här, men det var väl första politiska dåligt på svensk mark. Och ja. sen så kom ju eh, Rof och eh, ockupationen av mm. Västtyska ambassaden och sådana saker. Mm. Men just Ustadsöj, jag hittade någon lista så här. oklar här men att jag har en lista på nätet med mm. olika... Händelser som är mm. Relaterade till Ostasja eller den kroatiska ja. Frihetsrörelsen I Sverige Det var mycket på 70-talet ja. det, 70 det, liksom. det var ju Dels 71 då mm. eh, Ambassad Och där eh, eh, Miro Baresic. Mm. Eh, och en annan kille Som jag inte kommer ihåg namnet på De gick alltså in på Jugoslaviska ambassaden Och sköt eh, Jugoslaviens ambassadär Ja, precis ja. Och sen året efter då Så eh, var det några andra Ja, med samma sympati som kapade ett plan Sveriges första kanske ända det tycker det borde vara väldigt Jag bra. tror det, det Flygkapningsdramat, ja. Bulltofta-dramat. Precis. Om plan helt enkelt ja. och landade på Bulltofta i, som var flygplatsen i Skåne då. Ja. Och hängde där ett tag. Ja, det är ju det är bull. <hör> Ja. <hör> Men och sen, och sen var det en massa grejer att de hade planerat dård mot, mot eh, Karl XVI Gustav. Ah. Att de hade gripit någon eh, kroatisk nationalist eh, som var på väg in mot slottet och sådana här saker. Okay. Men det var, så 70-talet kändes som liksom, men det, det kändes i hela Europa. Det var ju då tyskarna liksom också, eh, mm. det var mycket... Eh, mycket terror helt enkelt ja, det var... Alltså små smågrupperingar Som gjorde terror då. Det... Ja men det var ju det så man kände igen terrorn Innan al qaida liksom, mm. Innan den fick en ny stämpel liksom. Det var ju så man liksom, Det var ju politisk terror mm. i, I princip och IRA och sen ETA i Spanien mm. och Katalanerna och. Mm. Det har ju alltid funnits eh, och jag, jag tror det är någon gång efter 90-talet som, som det lugnade ner sig rätt mycket. Men jag tror bara att man insåg att det inte gick med, liksom, med våld att ta sig ta sig till makten. Liksom. Det var, var det? samhället liksom för alltså, att ska kunna störa en regim krävs det väldigt mycket och du behöver ofta en backning från en annan regim. Eller, liksom. Alltså att bara samlar ihop 40 personer bak okay, men nu. <laughs> nu befriar vi oss grabbar det är, det är väldigt svårt liksom. alltså, mm. det, är bara, kolla, liksom. det är som att vi skulle sitta nu och planera, bara, men fan ska vi ska ju krossa staten liksom. bara, men, det går ju liksom inte det, är inte men... bara, det räcker inte med att döda Reinfeldt, liksom. utan det är, vi måste ju ta över mm. städer liksom. Ja, men man vet ju inte om, om säger att palmemåret skulle vara någon sån här grupp det finns ju många som Dels då, eh, och eh, som vi snackade om innan PKK och mm. även, ja, det finns ju liksom att det skulle vara eh, RAF också, tyska. Ja. Om de då har genomfört detta så har de i alla fall tagit bort en person som påverkar väldigt mycket hur politiken, eh, i vilka riktningar den gick. Mm. Fast varför skulle de vilja göra det i Sverige? Nej, nah, det, det är frågan. Det är för mig det mest, alltså, även liksom, jag, jag kommer ihåg pkk Mm. Eh, liksom, det var ju den som liksom, satt mest inpräntad under ens mm. ungdom. För att man växte upp med väldigt mycket kudder. Så det var liksom den de pushade mest. Och det är väl den man kommer ihåg mest. Men jag känner bara... Eh, oberoende nu om det skulle vara en, en, liksom, en säkerhets- eller spionorganisation. Eller extrem höger- eller vänster- liksom, grupp, radikalgrupp. Så känner jag bara så här... Men... Det finns även en till teori om att det Jugoslaviska underrättelsetjänsten som har alltså anlitat en kroat som utför mm. det här eh, och Jag tycker ändå det är rätt kul hur, hur Balkan hela tiden blir inblandad i de två politikerna som har dött ja, blivit mördade. Förutom den här även Mihailo mm. Jag tycker mordet på Anna Lind är egentligen en större konspiration än mordet på Palme. Uh -huh. För att jag känner bara så såhär eh, Enda anledningen till att liksom, det aldrig blev några fler frågor kring Mordet på Anna Lind var såhär Men vi har, fått, vi har hittat en förövan Och så bara Man, en han är en galen ja, ja. En ens, Det är väldigt lätt uh -huh. Att säga så Men jag kan bara alltså, Det är faktiskt någonting jag har tänkt på rätt många gånger Slumpen Slumpen av att han går runt Med en kniv i, i, liksom, i NK och sen av så här, bara oj fan där är Anna Lind Jag hugger henne mm. Alltså hur galen man än är så känner jag bara så här: Det är lite för bra för att vara sant Ja men det som väl vi Spekulerats kring också Alltså man kan ju ta det mm. Om man inte tar det hela vägen till konspiration Men ändå tar det liksom en liten bit från ensam galning Att Han kan ju haft liksom eh, Mer genomtänkta motiv Alltså här, ja, han, han, att han ja. råkade sminga på henne Han hade en kniv Ja. Men att han då Var helt arg för liksom något, Att hon hade stött nato eller sådana här saker I rättegången och sånt så ja. Pratar han ju inte, han säger ju bara röstarna så till mig och sen ja. släpper de det liksom. ja. Det är svårt att göra något annat kanske Som utredare Men mm. När han Förhördes av polisen första gången men det kändes som genomtänkt att han ville att de skulle tycka han var bara, bara knäpp för att han, på varenda fråga de, de ställde ja. så svarade han: Tom Cruise? Ja. På var, var de än De får ju liksom så här, Vad vill du göra eh, Från en gavning till en annan Säger inte Kommer tillbaka <laughs> ja, ja, ja. <laughs> men, eh, men då hade en typ sagt Tom Cruise så här, så här, mm. grill, eh, Anser du dig skyldig i Tom Cruise Och, bla, bla, ja. och sen eh, Vem lade honom som advokat Tom Cruise bla, bla. Ja. Och, men, men sen då till slut När det var verkligen så här: Okej okay, om du inte säger något nu så kommer du få en Men då liksom släppte han det Och sa då vem man vill ha som advokat? Det var rätt kul om Tom Cruise ända hade kommit hit så jag bara, What do you want from me? I want the truth! You can't handle the truth! Fy fan vad Det hade varit, det hade varit rätt kul. Alltså. De borde göra det <laughs> oh, nej. Eh, för att återgå till, till Palme först mm. då. Eh, just det här spåret man tycker Jugoslaviska... Eh, underrättelsetjänsten har skickat en kroatisk mördare och sen liksom skulle man, det vara en false flag operation alltså att man ville ah, få eh, man ville få Sverige mot kroaterna. Ah, fast me mellan de två teorierna eh, alltså kroaterna gjorde ju i sin kamp för befrielse från Jugoslavien speciellt efter Titos död eh, mm. det var egentligen de som de ville ju bli ett eget land. Liksom. Mm. Det, det var deras, eh, deras mål från första början. Och, eh, alltså, det finns väldigt många olika liksom, attentat som har utförts under de här. Jag kan bara fortfarande inte se attentatet mot Malmö på vilket. Eller mot Malmö. <laughs> det är bara för att prata med en skåning. Mot mm. Palme. Varför? Alltså, vad hade hänt? Det, det, det har jag inte på. Alltså, jag tror inte han var någon. Större liksom, jag tror inte han hade Något större stöd Han var inte så inblandad i, i Balkans politik egentligen. Men det, det som jag hittat som eh, Någon påstått skulle vara motivet Skulle vara att, att Palme hade lovat ja. Att eh, Baricic skulle bli, eh, bli frigiven mm. Tidigare och sen hade det tatts tillbaka och att de då skulle vara sura för det Och därför eh, Jag känner bara att det, det, känns... det är så, så långsökt Och det är samma sak med den här Anna grejen Där man använder eh, så här, att hon stödde NATO-bombningarna av Belgrad. Och jag känner mm. bara att det finns så många mer som du hade kunnat. Döda ja. som verkligen. Ja, ja men... men de kanske har en spankå. Men de hade <laughs> kliv Så verkligen. Margaret Thatcher var inte på NK. den kvällen. Men om det, det skulle ju kunna vara. För att det, det har ju varit väldigt mycket. Alltså, det känner som jag, jag har också andra poler som är eh, södra och någon känner lite allt som är kroat och så. Här. Och det är ju. Folk är ju kommer överens, men det är så fort det kommer upp liksom gamla grejer så blir mm. det ju det finns ju jävligt mycket där bakom liksom. Absolut, det är, en väldigt, det är en väldigt lång och infekterad historia ja. Ja, och det är därför jag måste liksom, jag måste ändå gardera mig för att det är så här ja, att det är så. någon som kommer reagera på någonting som jag har sagt, jag om, det är en, om det är några kroater som lyssnar Men det hade varit mm. intressant då om, om det var äh, en kroat som mördade Palme mm. att det skulle stå ett 1, 1 mellan särva och kroater i ministerrådet <laughs> <laughs> Faktiskt <laughs> Okej, okay, nu kan vi släppa detta vi ligger Men alltså, alltså Rent så här, i Balkan, De har ju använt alltså Även första, första världskrigets Startskott hade ju liksom, Då mördade Just man ju Ferdinand En <laughs> till <MT -20. Så. laughs> Så vi är väldigt duktiga på döda politiker, mm. skulle jag väl säga. Det är rätt många serbiska politiker på sistone som... Eller alltså en väldigt lång period som blev skjutna liksom, i, i Belgrad. Mm. Men så vi är väldigt duktiga på det. Har du gjort, men har det inte då ofta gjorts mer öppet? Liksom? Att det ska jo. synas vem, vem, jo, är vem som Jo, liksom, och... det är en avrättning på ja. liksom, hotellobby eller... Mm. Men det är inte att de håller, försöker komma undan utan de tar på sig ansvaret för att de gör de här sakerna? Ja, eller, alltså i, i, i princip alltså, nu tror jag att de här kommer undan men det, det, jag kommer inte ihåg vem av dem det är, som, det är så många som blir dödade liksom <laughs> de, de drog ju typ 50 skott eller något sånt där i en lobby liksom ja. bara för att se till så att han verkligen dog När det då? Jag tror att 2000 3, mm. 2004 kanske men Det, det var rätt mycket, mycket skott som avlossades liksom. Men det, det, det var ju samma sak Efter Balkankriget Det var ju väldigt många Om man ska kalla dem för generaler liksom, det, jag, jag ser dem mer som terrorister De som var i, i Balkankrig det, det, var liksom, det, det var som att släppa liksom Gå in i den våldsammaste avdelningen På ett fängelse och bara, nu, nu ska ni få liksom roa er Och bara ge mm. dem vapen Det är den typen av människor liksom. Det är inga Strateger eller militärutbildade Människor utan slaktare Liksom de de, de, de de levde ju egentligen på den här liksom, Svarta marknaden och svarta handen som, som Jugoslavien Liksom var tvungen att bedriva Under sina Liksom eh, Inte vad fan heter det Det var så länge sedan jag hörde det ordet nu ja, Men när man, inte inte embargo Utan när man har eh, Sanktioner Sanktioner ja, just, så, så det var ju den handen Och då var de beroende av de här människorna liksom. mm. Och jag menar när deras När, när deras kasse började sina Då, då började man liksom kolla in Vad fan är det som mm. händer liksom. Vi får inga jobb längre mm. ja, eh, Baricic var ju ner också under kriget och, eh. mm. Mm. Det är en rätt rolig historia Jag tyckte ändå det var rätt roligt Att han var en av de första misstänkta trots Att han satt i ett svenskt fängelse Men just det här. med fan han är ju... Bara, undrar om någon så bara gick och kollade, bara sitta kvar i så här. Ja. <laughs> Fan. Men det är alltid, både honom och sen var ju Ausonius ju också sån här, och, ja. och Stig Berling Sån här som folk har pekat ut som, som möjliga palmemördare, ja. män som satt inne. Mm. Men det får hon alltid att tänka så att kan de blivit ett... Alltså det är ju ja, ganska pärmis. chill med här ja, ja. de kan inte gick ut exakt då, någon av, Fibblat lite i protokollet i efterhand. Det är inte, och det är inte omöjligt. Jag, jag vet aldrig. Men, men Barasic... Ja, han var ju väldigt tidigt liksom, det här. Men, ja. äh, men han satt inne så att han har olivit där. Liksom. Han har olivit. Uh, jag, jag tror liksom... Alltså, om det skulle vara en konspiration kring d'Ådet, mm. Vilket jag också tycker är... Det är väldigt märkligt. Alltså hur... Ja, men... Hur visste de att han skulle röra sig vid tunnelgatan Alltså, för ja. första, hur många går runt med en pistol? Liksom? Ja, det är tog vi I, i förra avsnittet när jag pratade med, med Gunnar Wald, som skrivit massor om detta, ja. att det är ju jävligt ologiskt både om man tänker en ensam gärningsman och, och konspiration. att För att han brukar inte vara där. Ja. Alltså, antingen är det liksom eh, eh, någon som planerat det, men då. Fan, alltså ja. att, det var väldigt konstigt att det var just där då, för att ja. Han var mycket lättare att komma åt På andra platser liksom att sig. Eller, så om det, eller så måste det vara någon som bara råkar ha En magnum och se honom och, ja. och liksom impuls också ja. Eller ja, det finns väl De teorierna att det kan vara någon som Ägde vapnet lagligt, men att de sen inte fått in det till. Eh, okay. mm. ehm, så här är det ju. Det, det de säger, det jag läste om den här jugoslaviska underrättelsetjänsten som hade skickat dit en kroat. Mm. Men liksom, just för att liksom, smutskasta den organisationen så mm. säger de ju att de skeppade det här vapnet med en båt till Sverige. <laughs> <laughs> men det känns. Alltså. Det, eh, det är liksom, det är för långsökt egentligen. Ja. Jag, jag, alltså min teori Kring, kring Palme eh, liksom, Om man ska gå in på det ja, ja men det kan vi göra, det är det vi Brukar eh, nästan avsluta med att, ja. att. Jag tror att det är Lisbeth Palme <laughs> Jag tror du det? <laughs> jag är helt övertygad <laughs> Till och med övertygad ja. det, är, det, är ju, det har vi tagit upp i podden också De är en person som inte tror det är lika mycket på det som du ja. Så eh, Alltså, det jag... finns folk eh, som håller med dig på, olika, I olika Youtube-klipp Ja <laughs> Jag har jag inte hållit så... alltid med deras logik Nej men... Min, Alltså det jag ser det som Men det här är ju rätt Rent ett fördomsfullt Och eh, stereotypiskt liksom mm. Ett såhär eh, Ja men det är väldigt så, såhär Den här kvinnan kommer bli din död <laughs> <laughs> Jag menar att de hade förmodligen aldrig dragit till den här bion om inte det varit hon som man tjatat till så jag Behöver inte hitta på någonting på länge och fan ska jag inte gå och kolla på Mozart. <laughs> Men sen, jag vet inte, det känns bara så här, vem visste, jag, jag använder bara enkel Sherlock Holmes logik. Mm. Det är så här, vem visste att han var där och vart han skulle den kvällen förutom hon? Mm. Och det var bara hon som visste det. Ja, och, ja, äh, det var väl några till. Liksom. Jo, men jag menar bara mm. att alltså, hon var den den närmsta kännaren. Ja, liksom. ja, men det skulle ju kunna vara, om, om man tänker så att det måste vara någon som visste det. Så finns det ju, dels familjen Palme finns väl någon på Säpo som kände till eh, att de skulle dit. Ja. Där har vi också Säpo-spåret. Liksom. Ja. Eh, och eh, så några av Palmes kollegor så då skulle det ju kunna vara någon inom Socialdemokraterna som ja. vill bli av honom också. Och, och då kan man ju landa i det här klassiska som man tänkte när man var barn att det var Ingvar Karlsson För det var han som tog över makten. Mm. Det är äh... inte omöjligt, han ser ju rätt lammsk ut, liksom. <laughs> äh... Fan. Ingvar Carlsson tror jag var ju den som så snällast ut i, i Sverige. Boråsare. Boråsare kan väl aldrig göra om man det. är snällast ut. Jag tycker hon har fått onödigt med skit faktiskt. Ja. Äh... Men sen förlåt, mm. innan jag bara... Med, med teorierna där. Jag, jag är faktiskt... Alltså, det har jag alltid varit, men det är ju liksom... Det är ju en väldigt stor konspiration. Liksom. Men jag tänker mm. att det är förmodligen kanske. Liksom, jag att det är, det är inom. Liksom, jag tror inom det är en liten. Liksom. Någon folk som var väldigt nära Palmer. Ja, alltså jag tycker bara det är väldigt märkligt att polisen har gjort ett så dåligt jobb mm. med den här utredningen. Och det är en väldigt så här. Ja, men den är så jävla typisk liksom, att säga. <laughs> men det, var, det var de själva som gjorde det. Liksom. Mm. Men det är så, samma sak som, som Kennedy. Jag tycker bara det var roliga paralleller. Jag tror du var Jackie där också? Nej, det tror jag inte. För att... <laughs> <laughs> det är så att hon att. inte ut att in kula. <laughs> jag vet inte hur, hur seriös hon är i blivande liksom, sin man. Nej, men jag, jag tror där var det ju lite mer. Eh, jag, jag tror också det var ett intern jobb. Liksom. Mm. Jag tyckte att det var den parallellen som de hela tiden drog i Palme-dokumentären mellan Kennedy och, eh, och Palme, alltså förutom liksom, det karismatiska så var de ju väldigt olika i politiken, liksom. mm. förutom liksom att de såhär, tyckte han var svarta människor. Men jag menar, mm. han, var ju, han var ju en, det har ju kommit fram på senare tid, men han älskade ju liksom nazisterna väldigt mycket. Vem? John F. Kennedy. Asså? Ja. Alltså, de har ju hittat några nå brevväxling med en vän från USA när han hade varit i Berlin det han verkligen liksom såg upp till... Liksom. Han, alltså i sin ungdom? Ja, okay. han hyllade Hitler och liksom sa det. Liksom. Om det som har hänt nu om 20 år så, så kommer han bli hyllad som en hjälte. Bla, bla. Ja, ja, ja. Eh, det, det här är alltså brev som han själv har skrivit. Det här är ingen konspiration eller något som hittar på. Men han var en nazist-sympatisör. -sympa Men det, det var väl de flesta amerikanerna egentligen. Liksom. Det handlade ju rätt mycket med dem. Liksom. Men... Jag vet inte, jag tycker bara... Pal, alltså Lisbeth Palme, det är min... Jag, jag sticker ut haken. Ja. Alltså jag det, ser jag bara inte liksom de utländska. I slutändan ser jag bara inte motivet till varför just Palme liksom. Det, varför nej. bara inte göra på egen mark i sådana fall liksom. Ja, och sen så om man ska tänka sånt också. Här är det precis samma grej som är, om det skulle vara Pinochet som låg bakom. Eller om det skulle vara... Eh, Tyska terrorister ja. Att tajmingen är liksom Då skulle det varit där på 70-talet När det hände ja. såna här saker hela tiden Exakt. Det hade kunnat vara liksom en normal upptrappning På så här mm. eh, Mord på en ambassadör ja, eh, ja. Flygkapning Shit, nu sitter vi alla ja. inne Nu ska vi hämnas på det ja. Skjuta statsministern Men, men att, sen, att, att Att liksom såhär 15-10 ja. år ja, då senare Då det spelar någon roll liksom nej, ja, Men vi gör det ändå Han ska ändå ut om, om, om så här, Jag tror jag har suttit med den här planen i jag jag har liksom knopat på det här i fan två månader så nu vill du inte göra det. <laughs> Okej, okay, nu har vi handlat med, nu har vi alltid fixat. Vi har fixat eh, badrumsdörren. Vad ja. vad har vi kvar på listan, just ja. den här palmen tio år senare. Jag tycker bara slumpen, alltså slumpen i, i hela liksom, att han stöter på en man i en gränd med, med, en, med en pistol under den tiden Sverige. Är. Alltså, jag menar, om man skulle bara räkna slumpen, så alltså mm. sannolikheten för det. Det, det kan ju inte vara liksom många... Det måste vara många nollor i den 000 Å ja. andra sidan... Det finns ju slump. Man kan... Ja, man ja, objektor. absolut. absolut. Men, men som sagt... Jävla oflytt han hade i så fall Palme. Ja, men jävla oflytt han som sköter om Han inte visste att det var Palme också. Ja, de teorierna att det var... Ja, men, ja men hur många går runt och bara... <laughs> hoppas de kommer ut här så jag kan bara skjuta någon liksom. Alltså, det är ett planerat dåd Samma ja. sak med Anna Lind Jag tror att det är ett planerat dåd liksom. Sen, mm. ja. Vem som ligger bakom det Det, det är skrivet i skärmen. Vi det här <laughs> ja. Vad hade du tyckt var liksom det roligaste Eller intressantaste Om det kom fram att det var Vill du ha rätt liksom? Om löpsedeln imorgon var palmemålet löst ja. uh, Vilket alternativ hade det väl det, så det, det hade ju faktiskt Varit Mossad <laughs> Det hade ju varit bara Det hade spett på så mycket På de här fördomarna om, om judar liksom. mm. det, det är nästan det jag hoppas på För att <laughs> Bara ren Ja, bara, bara för att jag säga så, här, Men du ser det fan som styr världen liksom. <laughs> Och du något mer du vill tillägga Innan vi avslutar här Nej, Det var, det var kul att vara med Ja. Det var väl uh, kul att ha dig med Tack för att jag fick vara med och uh, ja, som sagt till alla kroater där ute som lyssnar, <laughs> jag älskar er, jag har absolut ingenting emot er. Och, ja. uh, jag känner inte alla kroater där ute, men, men uh, ja, vi lämnade med ett kärleksfyllt budskap och jag säger uh, tack så mycket Branko Pavlovic. Tack Hej Hej då.